але ні ручки, ні паперу, на якому щось писалося чи підписувалося. Медичних експертів Богораз попросив провести якомога прискіпливіше дослідження. І тут перший успіх. Топольчанський вмер не природною смертю, а був отруєний. Отрута природного походження, можливо, зміїна. Дії майже миттєвої. Знайдено і місце проникнення отрути в організм. Під тою чорнильною плямою, що на перепонці між великим і вказівним пальцем. Не лишалося сумнівів, злочинне вбивство з метою пограбування. Але кому потрібен шматок килима, який не має ніякої художньої цінності? Як міг вбивця проникнути до кімнатки Топольчанського? Дуже просто. У нього вічно товклися якісь темні типи. Щось приносили, щось виносили, як усі справжні колекціонери. Топольчанський нічого не продавав, а тільки міняв. З улюбленими речами ніколи не розлучався. Дорогоцінний розенталівський сервіс тримав на столику біля узголів'я. А чайпою із алюмінієвого солдатського кухлика. Підлога в кімнатці була гола і брудна, а кілька рідкісних килимів стояли згорнуті, як у тамерлана перед походом. І тільки той фрагмент із гепардом висів над ліжком між двома картинами Маневича, єврейські вулички Старого Києва, горбата бруківка присадковаті будиночки, буйне зело довкола, як у тому раю, з якого Бог вигнав Адама і Єву, на почетвертованому шахському килимі із дрофами-втікачами. Тепер фрагмент килима з гепардом зник, а його власник лежав мертвий серед своїх раритетів. Бога не мав ні сумнівів, ні вагань, Доведеться допитувати власників почетвертованого килима. Його не зупиняло навіть те, що всі чотири належали до найвищого ешелону влади. Зате зовсім інакше дивився на справу прокурор Глухенький. Він викликав до себе Богараза і спитав його про наміри. Богараз сказав, що хоче допитати чотирьох керівників. «Обійдіться без цього», – звелів глухенький. У нього були стоптані і нечищені черевики. За Сталіна всі прокурори ходили в нечищених черевиках, щоб показати, які вони чесні і непідкупні. Бо чомусь подумав, що коли нечищені черевики, то душа теж нечищена. «Обійтися?» – вигукнув він. Тоді що ж лишається. Вибудовуйте версії, сухо звелів глухенький. Які версії? не вгамовувався молодий слідчий. Може, версію про те, що до антиквара проник асасин із секти ісвоєлітів, яка виконує за відповідну плату, звісно, найпохмуріше віління східних владик? Асасини у Києві, щоб помститися за нарогу над шахським дарунком? Лухенький про асасинів ніколи не чув, але готовий був ухопитися навіть за таку безглузду версію, аби тільки не зачіпати начальство. «Могло бути», – сказав він, – «все могло бути. Ідіть і розбудовуйте свої версії, але без вибриків і без хлоп'ятства». Богораз вийшов із прокурорського кабінету ще впертіший, ніж входив туди. Та поки він добирався до своєї убогої кімнатки, він уже не був слідчим прокуратури. Його переведено на так звану наукову роботу. Справа про вбивство Топольчанського закрито за відсутністю доказів. Про почетвертований шахський килим навіки забуто. Прокурор Глухенький отримав підвищення по службі. Віват юстиція. Богораз розповідав цю історію своїм студентам як приклад телефонного права.